A megérkezés hát a mai napon. a teljes egyetem várost. Most jobban ismerem, mint valami. <gül> Örülünk neki, lesz még idő szerintem. Rózsa Lászlót, aki a Csokonai színház színművésze. Köszöntöm a kedves hallgatót. Beleznai Endrét is és köszöntöm. száraz dénest. És én is köszöntök mindenkit, köszöntöm száraz dénest. Ez az pont huciű műsor megpróbál bizonyos generációs mintákat történetek révén felmutatni. Nem szól ez más, hogy milyen múltbéli élményeink, tapasztalataink vannak, vagy olyan értékek, amelyeket hozunk magunkkal is szeretnénk továbbadni. Aztán persze beszélgethetünk arról a hivatásról, ami mindannyiótok életét átszövi, de a célja a műsornak csak az, hogy kicsit meghalljuk az apák hangját, vagy azt a szükségletet, amiről talán a mai világban kevesebbet hallunk, mindig az édesanyákról halljuk, hogy mennyire fontos a szerepük, ami kétségtelen, de talán közelebb visz minket egymáshoz ebben a nagyon nehéz és kicsit kusza a világban. Én az egész beszélgetést valami olyan dologgal kezdeném, ami lehet, hogy kicsit furcsa, különösen most, amikor mindenféle vírusos tör ténet zajlik itt nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban, hogy mi közünk van egymáshoz. És ez onnan jutott eszembe, hogy Lacinak most lesz egy kis fia, két hónap múlva fog születni, úgyhogy gratulálunk a hírhez, és Köszönöm. készült veled egy interjú nem olyan régen, amiben valahogy úgy fogalmaztál, hogy, hogy szerettem volna, ha van közöm hozzá. Hogy valójában mihez is van közünk, vagy szeretnénk, hogy közünk legyen, miközben lépte nyomon, halljuk, látjuk, hogy ne szólj bele ebbe, vagy éppen mindenki minden nem, hogy egy kicsit feszegessük már ezt a témát, vagy gondolatiságot, hogy mihez van közünk, mihez szeretnénk, hogy közünk legyen a mai világban. Laci Lehet, ne, hogy nem könnyű, nem könnyű. Nem kell kézdeni, ne. mert hogy el kell mondja, hogy mihez akar köze legyen. <gül> ugye én ezt a színházzal kapcsolatban mondtam kifejezetten a Csokonai Színházzal, mert hogy a én nagyszüleim itt voltak színészek. Mégpedig, ugye, Simoros volt a, a sár, igen. És elég fiatal voltam, amikor bekerültem a színházba, és, és nagyon szerettem azt az illatot, ami belengte, azt a színházat, ami belengi most is fura ez nem változott. És én azt éreztem, hogy nagyon szeretnék tartozni ehhez az illathoz, hogy viselni akarom, vagy hordani, vagy nem tudom, vagy mondani vele valamit. Az, hogy neked közöd van ehhez, az nem kétséges, de talán az a. De hogy még furcsa... személyesebben, vagy, vagy tényleg a bőrömön tapasztalja, mert persze volt közöm hozzá akkor is, hiszen a nagyszüleim ott dolgoztak, de hát az akkor az övék volt, és nem az enyém. Olyan, mint amikor a tesonkap kap egy játékot, ami nekem nagyon tetszik, mm -hmm. és én is akarok együtt. Fontos, hogy amilyen legyen, amihez közünk. Van, Endre. Nyilván, hogyha már színházi vonalon nézzük, akkor én Pécsi származású születésű, és a Pécsi Nemzeti Színház az, nekem is ilyesmi volt. Hogy ott általános iskolás koromban is elő fordultam, ugye a gimnáziumban már a, gimnáziumban már, a már játszottam ott, játszottam, hát játszottam, jöttem, mentem, volt, hogy énekeltem is. Na, és a, <gül> ha, mert bár... hogy te nem csak színész, vagy, hanem is. Ott te multikulturális. Multikulturális humorista módik... De, ezt nem akartam volna bevallani. És ez így Csak a Pécsi Nemzeti Színházra, hogy én szoktam dolgozni. Gergei Róbert a hangadók nem tudják, hogy ez nagyon furcsa dolog, de az soktan egy mért, és akkor én soktam oda, hogy az is hét volt Robi, hát te nyímások olyan, volt, tehát mindenki sheti volt. Mi én azímaint 13 íves hotam, akkor először dolgoztam velé a pécsi nemzetes színész deskind. Uh -huh. uh -huh. amit itt hát érdekes tehet Rákosi Baláns pénz, hogy államtitkárral együtt énekeltük el. És nem, nem, nem, korán reggel, hogyha iskolába megyek. Korá reggel, hogyha iskolába megyek, hogyha megyek, hogyha megyek. Ez maga Robi írta Gergei Robi. Tehát nem kicsi dolgok, fűznek minket így össze. Bóbbsziget nagy színpad lesz belőle. Igen, igen. Hát a Robi általában emlékszik az akkordmenetre. De, <gül> de szóval, hogy az engem is hogy a színházban az illata, meg azt jött uh -huh. rengeteg mindenhez volt közöm tényleg, uh -huh. és hogyha nem is hívtak volna, mert szerencsére hívtak is, hogy szerződjek oda aztán, amikor már botton milyen papírom színészileg, de ha nem hívtak, volna, akkor is az, erőködtem volna, hogy egy kicsit had ott, mert, mert annyira a sajátomének éreztem. A mai napig egyébként, tehát amikor teltem akkor azért lemegyek, meg nézek előadásokat, meg Játszani, mondjuk most pont nem a Nemzeti nem a Harmadik Színászban, de az nagyon sokat jelent, az egészen biztos. Érdekes, hogy édesapám, aki egyébként nem belezne, nem kis, ő a Takarék születkezeti Mozgalom <gül> vezetője, sát, ami szóval többek között legyen a pedig pedig, pedig a Tüke az a benszülött Pécseket fedi, és azért érdekes, mert ő nem pécsi, hanem Hódmezővásárhelyről autó született, és onnan mentek Aha. a front elől. Uh -huh. Így, ugye a második világháború végét elcsípte még, és úgy lett pécsi, de annyira pécsi lett, hogy Pécsiben Pécseknél, és egyébként az anya jágon tükék tükkéknek. A családba, de I -i. ők nem kaptak díjat viszont. Tehát így egészítik ki egymást. Szóval nagyon sokat jelent nekünk a, I -i. a város nyilván. És hát Dénes, Dél? te hol is és miért? <gül> Ezért a mai napért. <gül> Dénes kapcsán nekem több minden apróppalján beúrik ez, hogy most közöd, vagy mi közöd van hozzá. Ugye neked voltak olyan szerepeid, amikkel nagyon azonosítottak, és hogy tulajdonképpen az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy tényleg van-e ahhoz közöm, vagy mi az, amihez én szeretném, hogy nekem igazán közöm legyen, tudod, a szerepeken. Túl. biztos tudod mire gondolok tehát most hogy itt tehát volt egy volt, hát volt hát, egy volt egy hogy már mint maga a szerep hogy azonosi szerep hát persze ugye hogy valaki hogy játszik ne. egy, egy szappanoperában tehát hogy annyira elhiszi a, a néző tudod, hogy te abban a szerepben ez el, hogy a szakmában is volt egy szerep amit én nem kaptam, én nem kaptam meg azt most nem is el nincs erre idő majd adunk de a dinest ez a csak még nem biztos hogy gondorás az gyorsan, gyorsan. én a dénest ajánlottam nem az énség másik szerepre és mondták hogy ő nem játszhatja, ember ő szélsőségesen keresztény és ezzel elöttem hogy mit jelent Közép-Kelet-Európa a Szélsőségesen keresztény, hogy keresztet eszik, vagy túl messzel mutatja az ujjával, amikor keresztet vet, vagy mi van, és akkor pár ravasz kereskedést, ha már szélsőségesen feltettem, és kiderült, hogy a, a nagyon értelmes. Egyébként ez egy fővárosi bevárosi jó menő hely, csak ugye egy a tulajdonosa, és azért, már látta a Jó-Baroszban című A Tamáshatyként, és azt gondolta, hogy akkor nem lehet vele próbálni, mert egy pappal az ember hogy nem lehet próbálni már. Igen. Szeretne az ember eltávolodni néha ezektől a dolgoktól, vagy nagyon rábékik ezeket a szerepeket? Ez kikerülhetetlen volt, ezt négy évig csináltam. Ez Azért volt annyira erős ez a karakter, mert egy ilyen karakter volt abban a sorozatban, és akkor mindig megjelent ez a pap minden hétköznap este, és akkor természetesen hogy azzal azonosítanak az emberek. Mm. De voltaképpen az annyira rajtam kívül történt, hogy én ezt nem is nagyon vettem észre. Tehát az, amikor volt az a sztori, hogy visszakövetelnek a nézők, azt én az aktív című műsorból tudtam Néztük a tévét, és Hello figyelme! Tehát azon, hogy azért beértek az emberek. Ez most igaz, persze ezt a TV tévé természetesen, ez nem, nem egy az egyben, mm. igaz szerintem. De nekem ezzel nem volt semmi probléma mm -hmm. nem soha. Aztán, amikor befejeztem, akkor volt inkább az, hogy az ember annyira odaadta valaminek az arcát, vagy annyira azzal lett, mm -hmm. akarva-akaratlanul, hogy emiatt talán itt az iménti példa is mutatja, hogy emiatt lehet, hogy estem el ő mm -hmm. bizonyos szerepektől, ami színesebbé tette volna Uh -huh. a pályámat. És még uh, néha, néha még most is eszembe jut, hogy tényleg most még lehet, hogy még mindig amiatt. Uh -huh. De hát már csak nem. Uh -huh. Hát, hogy már befejeztem. Aztán tavaly, 5, éve, éve, tavaly előtt volt 5 éve az befejeztem. Az Pont amit most ennek kapcsán mondtál, hogy ennek a propóniáját az, hogy ugyanakkor nyilván vannak bizonyos határok vagy keretek, amik mentén színész elvállal egy-egy szerepet, vagy az életben eldöntöd azt, hogy akkor most megszületik egy gyerek a családba, akkor milyen típusú élettel tudott továbbvinni. Mondjuk az addig megszokott mindennapokat, belefér vidéki, turné, maradok inkább, mi kicsi a gyerek otthon. Uh -huh. Tehát, hogy melyek azok a határok, vagy keretek, amelyek számotokra meghatározóak voltak, vagy most meghatározóak a mai világban. Mindannyian azért, ugye Endre, te is egy vicces, mókás emberke vagy, de azért egy gondolkodó és érző lélek. Tehát tudja az ember, hogy, hogy határok, meg keretek nélkül nehéz élni. Hogy nektek mi volt ez? És itt mondom, nézek előbb Dénestre, hogy hát, akkor fordítsuk meg esetleg a sorrendet. Hát nekem például ez a sorozat, ez pont jó volt arra, mert akkor 12 tizenkettőben született a fiam, mm -hmm. és ez pont nagyon jött arra, hogy az adott egy olyan anyagi biztonságot, hogy ne kelljen más csinálni. És ez azt jelenti, hogy mondjuk egy hónapban átlagban forgattam 10 napot, és az a pénz, amit azért kaptam, az tök jó volt. Mm. És az első két évben ugye én nagyon sokat tudtam otthon lenni nagyon sokat. Tehát elmentem forgatni egy-két órát, tehát a tizedik kerületbe, azt mentem haza. És ezt én használtam, és elég keményen, mert akkor mm. nagyon sokat hívtak mindenfelé, és akkor nagyon sok mindent vissza is mondtam, és ez még most is úgy tűnik, hogy <gül> Ére most meg a levét, hogy nagyon <gül> szeretnék a családommal lenni, és nekem bőven elég a sorozat, köszönöm szépen. És akkor így az a de én mar a szabadság kereső, meg imádó hmm. ember vagyok, tehát én simán visszautasítok bármit csak hmm. azért, hogy elmegyünk egyet kirándulni. És ez nagyon sokszor előfordult. De akkor nem lemondásként élted meg nyilván, amikor ugye a fiát született az, hogy most jelenben van ilyen hatása, az mondja az ember. Ha, de csak ilyen találgatok, a, hogy minek milyen van, milyen van hatása, uh -huh. azt mondja, csak ilyen filozofálgatok, hogy mi, miért lehet, uh -huh. de lehet, hogy semmi között. De igen, tehát uh -huh. hogy, hogy az nekem pont nagyon jól jött, és nagyon fontos volt. Megszabtam uh -huh. határokat, hogy én igenis akarom látni, uh -huh. ahogy felnől, és uh -huh. igazán ott akarok lenni a fürdetésnél, és ez mindennél font mert a határokra lehetőleg visszatérünk még itt egy kicsit magasabb csúcsok kapcsán. jó? jó? Ez ilyen hollywoodi filmszerű volt, már több okból. Az egyik, hogy az orvosok mondták, hogy nekünk nem lett gyerek, már a feleségem miatt olyan a uh -huh. szervezete, hogy nem fér el, hogy nincs hova uh -huh. tenni a gyereket. Na szóval mindent, hogy <gül> ez ne... lehet. <gül> Mi? Ha nem De... tudom, hogy De... komolyan mondtad, De hogy áll, vele. Hát a kettő között <gül> okay. az egyensúlyozás. Na szóval, hogy <gül> tényleg azt mondták, hogy nem lehet, és igazából nem is orvosilag oldottuk meg ezt a kérés, is, ami amikor végül is állapot a került az meglepetés is volt, mert inkább mm -hmm. az akarat vagy az, hogy elnöltött fejbe, fejből már pedig lesz, és akkor lett egyszer csak. Azért volt csak zavarba egy a pillanat, amikor megfogant, hogy nekem teljesen összevisze volt az életem éppen, mm -hmm. pénz, ha akkor pont éppen nem kerestem, volt van több projektom, amivel azért mm -hmm. semmit nem keresni. Tapasztalatot nyertünk igen. És akkor viszont akkor pont jött egy, -e, azért, mondani, hogy Hollywoodi, nem miatt Hollywoodi a történet, mert az egyik, hogy amikor megörőtünk, hogy akkor még mm -hmm. csak lesz baba, akkor viszont kihívtak engem konkrétan Hollywoodba, tehát hogy Los Angelesben dolgoztam. Egy, egy évet folyamatosan, aztán visszajártam hosszan. Azért jött ki nagyon rosszul, mondták, hogy most ez egy kaszting volt, az bonyolult, az most nem mondom, mert áthárman vagyunk mm. vendégek. Ezek igazán meghívhatnánk külön, melyik több is kell, hogy időt hagyjak Na szóval, hogy én azt a munkát, hogy minden magyar, hát nem csak magyar, mindenki mm. van, a hollywoodi karrierről álmodozik, bár az enyém az túlzás karriernek hívni, de kaptam ott munkát, mm. nagyon boldog voltam, és akkor jött a gyerek. És akkor most mi most mondjam le, mm. vagy a, mm -hmm. a gyerek, mert ugye a, a egy nem utazgattunk, tehát Februárban mentem végül is ki, a november mm. végén született a Bodza, ugye a lányom Bodza. Aztán nagyon nehezen eldöntöttük, hogy a koki megyek, és akkor mm. amikor már felcserpedig, akkor majd vagy már befejezem a kintét, vagy hazajövök, végül is az, hogy hazajöttem és újra kiutaztunk. Nagyon nehéz, nehéz döntés volt, és főleg az, hogy a reptéren voltunk még az a másik hollywoodi filmes klisé, mert bőktünk, mint a kutyák. ugye. Mm. Tudtuk, hogy hát most úgyis majd jövök, de hát akkor ott van az a kicsi élet, nagy nehezen Persze. hoztunk össze, nagyon Persze. boldogok voltunk, és akkor, hogy most elutazok, és akkor a, a reptéren. Tényleg a filmekbe szokott, hogy a szerelmesek üvöltve bőgnek, és akkor, és akkor végül is. E, ennyiben, de aztán utána, amikor visszajöttem meg, újra összekötöttük az életünket, már, úgyhogy szégy a producer, aki kihott, mondta, hogy hát esetleg kihozhatnám a családot, mert látja, hogy a fizetésemnek a 80%-át telefonálásnak. <gül> mondjuk aztán már igen. igen, találtam egy két helyet, lehetett akkor is ingyen telefonálni, igen. de van. Na szóval azért igen. indult ez így, így nehezen, de aztán utána, amikor oda nem napi szinten jártam ki, vagy nem volt, éltünk, a kijött a család, aztán visszajöttünk, és akkor utána viszont nagyon sok időt töltöttem. Tényleg a gyerekkel, meg azért meg tudtuk úgy oldani, hogy a feleségem abszolút vele tudott lenni, és én is nagyon sok időt töltöttünk vele, és nagyon igazából büszkék is vagyunk, meg most az én, a, az én lányom a felnőtt. Ön, ő ő most? Már 23. Uh -huh. És akkor úgy tűnik, hogy nagyon jól csináltuk ezt a részét az életünknek, az biztos, uh -huh. mert az első nagy szerelmi csalódásán is nagyon szépen már, a, már, azon is túl. már az első lakás uh -huh. feldarabolásán is újra elosztásán is túl, és nagyon szépen csinálját, és semmilyen olyan probléma, amit akár a Hamas semmi nem, nem merült fel, nem nagyon szépen. Halad, hogy nekünk ennyi jutott, hogy mm -hmm. egy gyerekünk lehet, de azt nagyon szépen csinálta. ez van a büszke. el lehet még róla mondani, igaz, hogy Magyarországon az első bozza kereszt nevű lány. Igen, hivatalosan igen, igen. Azért, mert. Külön nem... engedélyeztetnek kellett. Csak te telefonnal... hogy jó növény ez a boldza, jól hangzik. Igen, nem legyen? találtunk nevet, hogy most ki uh -huh. legyen, meg hogy legyen, és uh -huh. akkor egy nyári tábort vezetett a feleségem, mert szokott ilyeneket csinálni, és akkor az egyik gyermeket, aki uh -huh. Barbara volt egyébként, őt bozának és mondta, hogy az nekünk jó lesz. És akkor értem, hogy egyébként ez egy. Magyar név most a keresztnévként nem használták, csak. Igen, ö, ö, igen. már rég, igen, de családnévnek van. Meg hát a kiskutyákat szokták, a uh -huh. Puli és Havanyi, ez azokat szokták, még bontanak ki, na, és ebbe hasonlított a gyerek. Oh. <gül> nem, nem, tehát edzettük, hogy ez egy nagyon szép név, igen. és a nyelvtudományi intézetben csak telefonálni kellett az azóta uh -huh. engedékérés, és még volt egy hogy mondta, hogy hát jó, de ilyen húzták a szájukat, és nem értettük, hogy mi baj, mert nem Ronaldónak akartuk hívni, vagy Jessica a parkernek, vagy, vagy valaminek, hanem most nem értettük, mi a baj, és akkor felségem, hogy visszaívta hogy az előbb beszéltünk, hogy mintha valami félreértést lenne, hogy mi a gond a gyerek nevével, és mondták, hogy semmi, csak hát még kell olasz neveget adni a gyereknek. Hogy, hogy érted, hogy olasz? Hát, hogy bodzsa az olyan. Nem. Nem, nem. nem. Vagy lodzsa, igen, beépítjük az de nem, De nem. Mondtuk bodzsa, hogy az gyönyörű. De és akkor így. Egyébként gondoltam is, le kellett volna védetni a nevet, mert most már nagyon sok bodzsa van hivatalosan, és oh. csöngen nem a jutalék, de erront, Ezt elrondtuk. Ez, ez egy olyan projekt, amiből nem volt látható. Sajnos, aztán, igen. Lacinálatok itt a határok kapcsán ugye, egy olyan családból jössze, ahol felmenők révén azért a színház és annak a szabályai ott voltak van, meg aztán voltak más szabályok, amiket azért egy kicsit be kellett tartani a családban. Hát abszolút. Most ami a legnehezebb, azt hiszem, hogy hogy szeretnénk kialakítani ezt mm -hmm. az életet, amit mi közösen elterveztünk a párommal, és amiben most egy, egy gyermek beérkezik. Ez most a legnagyobb feladat, mert a párom ugye Romániában él vásárhelyen. Én itt dolgozom Debrecenbe. Most, amikor majd megszületik a gyermek, akkor átjön ide hozzám Debrecenbe. De hogy aztán... De azt érzitek, hogy ott fog születni, Igen, a páromat szeretni, igen. Az és nagyon jó orvos sikerült találni. És most... Most majd az okoz feltörést, hogy kivágja le a félkarját. Nem, azt a nem kell vágni, ez az érdekesen. nem már csak én messze ugye... költöztem, megjelent a velánkázás. egyébként az, az mindig egy tök jó hasonlat, hogy olyan ez, mint egy torta, és azt gondoljuk, hogy az ugyanúgy fog kinézni utána, és közben meg ugye ugyanazt a tortát ketté van osztva, az gyakorlatilag három felé kell majd osztatok. És amikor ugye a testvér születik egy család, be ez szokott a kérdés lenni, hogy itt az gyakorlatilag mindent újrahoz, a napi beosztást, a logisztikát, a fürdőszoba logisztikáját, szóval nagyon sok minden, és közben azt hiszük, hogy jó, hát jön valaki, is, majd megoldódik de hát egy kicsit nehezebb lesz, de hát elég tudatosan készülsz erre, hogy tudom, hogy nagyon szerettél volna már egy hát babát. Abszolút. Nyolc éve vagyunk együtt, és nagyon, nagyon régóta cél volt ez. Aztán persze sírásrívás, és sok hiedelem, és uh -huh. sok, sok megdöbbenés követte a pozitív terhességi tesztet. De... <gül> Már a minőség ezeknek a sírásoknak, a tesztek révén, <gül> hogy. Vagy... Hát nem, mert amikor. Néha. Annyira re... akartunk gyereket, hogy eltűntünk. <gül> hát de tulajdonképpen tényleg ez volt. Tehát, hogy ez készültünk rá, és mégis mm. döbbenet volt, amikor összejött, és mm. akkor a párom nagyon, tehát zokogva, és uh, teljesen pánikba hívott fel, hogy úristen, ez most megtörtént, komi, és most, most mi van. lesz. <gül> és hogy ezt hogy, de hát ezt nem... Én meg akkor pont Szlovákiában voltam, és uh, turníztunk a színházzal, és a telefonban nagyon, hát nem, nem így képzeltem, a tévében aha. nem így volt. Jó, nem így volt. Ezek a nagy bejelentések nem így történtek. Majd ez kialakul, szerintem, hogy miért volt így. Ez pedig az időadráv választ. Ugye a ti esetetekben ez mindig lehet látni, hogy valamiféle egyediség van az életetekben, vagy kíséri valamilyen dolog. Ugye, András, előbb beszéltünk itt Bodzáról. Dénes esetében nekem ez a hegymászás volt, ami nagyon megmaradt. Lehet, hogy azért, mert itt a műsor előtt meséltem, hogy van két olyan, vagy volt középiskolai osztálytársam, akik egész magasra jutottak ebben a uh -huh. szakmában, sőt, az egyik az lány is, itt és Ács Zoltán, egyébként a akik utána tanácsot is adnak és segítenek felkészülni emberkéknek, hogy megmásszák ezeket a csúcsokat. Hogy ez a fajta kicsit különlegességre törekvés, ez, ez egy ösztönszerű dolog, ez spontán jön is, ugye hogy Dénes, ahogy mondtad, hogy elég szabadnak érzed magad lelkedben, ugye az ember azt tudja csinálni, amire vágyik, ez ebből fakad, vagy van az emberben egy ilyen, a valami különlegeset akarok csinálni. Tehát hogy a ti életetekben melyik működött inkább, vagy mi volt, ami motiváció, vagy inspiráció volt ezekhez a folyamatokhoz, tevékenységhez, vagy akár ez. Nekem mind a kettő. Mind a kettő, abszolút. Hát nekem a hegyek az, az adott, én Szlovákiában Szlováki. születtem és ott a... Én 7 hé, évesen már a, a Hopok nevű hegytetején álltam 86-ba, azt Aztán. tudom, felvitt a keresztanyám, most, mm -hmm. hogy az most Lanovka volt, vagy sétáltunk, azt nem tudom. <gül> és nem tudom, elvégeztem a színművészeti után, meg beelmentem egy ilyen a hegymászóklubba, és akkor elvégeztem mindenfajta tanfolyamat. Nem tudom, az így jött, ez így bele, bele mm -hmm. van építve a, a mm -hmm. emberkébe én. néha így rácsodálkoznak meg én is magamról, hogy hogyan lettem én színész, mert tényleg néha a sport felé annyira elbillen a, ez a bizonyos mérleg. Az a, a, a vágy inkább, ami a sport felé billen, és inkább az életfeladat ami neked a Ez forral, mert Pont akartam mondani, hogy valamikor ösztönszerűen jött az egész, és valamikor meg kiegészítésként. Uh -huh. Valamikor meg, amikor már, hogy valami nem elég. Mármint a nem elégít ki például, uh -huh. ami éppen a pályámon történik velem, és akkor valamit csinálni kell, amitől az ember tegyük fel, idézőbe hős, vagy uh -huh. csinál valamit, vagy nem tudom, lefut 100 kilométert, vagy megmászik, nem tudom hogy helyet, hogy valamit történjen vele. Uh -huh. És akkor ez egy ilyen néha, elkezdek például kergetni ilyen dolgokat, és akkor azt hiszem észre, hogy voltak épp a hogy nem tudom, megállok az erdőbe, és észrevegyem, hogy mit csinálok. Nem tudom, hány kilométert futok, mert abba ölöm bele azokat a dolgokat, amik nincsenek meg, vagy, vagy hiányoznak. Mm. Úgyhogy a sport is például tud egy fantasztikus dolog lenni, de például el tud menni egy olyanba, főleg az amatőröknél, mm. hogy már nem veszed észre, és már régen ki vagy készülve tőle. Mm. Feszegetjük hát, talán a saját határainkat, vagy keressük, nem? hogy meddig tudunk azért ilyen dolgokban elmenni. Hát én feszegettem rendesen, Aha. igen. Tehát, ja. És akkor nem tudom, De... 26 évesen már Kazasztánban másztam. Aztán 17-ben elvittek a Klein Dávidék hímmel. Ezek így, aztán így jöttek. Az uh... volt a legmagasabb csúcshódítás a Kleindávidékkal, a 6200 méter, a, ugye? A 6000 az az Island peak igen, igen. arra mi külön felmentünk. Uh -huh. ami A Dávidék már az Everest alaptávolról voltak, és mi meg elmentünk uh -huh. a oda, és aztán átmentünk egy másik hegyre. De valahogy úgy, aztán így soha fura ez az én életemben, mert hogy nem maradok meg a hegymászásnál, mert itt van a triatlon is, meg a futás is. Tehát így uh -huh. nem hogy én nem tudom, amikor 24 évesen elkezdtem az Excelsiorzba járni egy mászott tanfolyamkra, és megismertem, hogyha ott kitartok, akkor lehet, hogy most már én is, nem tudom, a, a 2 t uh -huh. másztam volna tavaly, de elvittem, és akkor össze-vissza csopongok. Uh -huh. De most már szerintem így marad. Csopongból maradok. <gül> a sportban nekem a, már mondjuk több sok, ilyen kollégám, <gül> csak fejben, mert nem fogom meg, nagyon kemények a bába. <gül> Kérem, hogy felsértem a kezemet. Nem, hogy én azt, Csináltam a legjobban. Mert uh -huh. az másik vicces, ugye, hogy nem találtunk ide ebbe az épületbe, tehát az azért is érdekes merítást. Tájfut... Ide találtatok, mert itt vagytok, csak nehezebb. Egyből egyszerre sem mondtad, de egyből ügyesen mondtad, én negyedszerre értettem meg. Nekem ez szint, mondtad, hogy sárgában is. Nagyon sok itt a sárga én. épület. <gül> az a baj. Na, de, de ez úgy van, hogy ugye a tájfutást is apukám miatt, mert apukám ugye már említettem, hogy a takarék szövetkezeti szférátból legenda, és a tájfutásban is És az egyik, aki kezdte ezt a Sportot, mert hát volt szövetségi kapitánya a női csapatnak, stb. És ezért nekem kötelező volt tájfutni, ami miatt nem szerettem meg, mert amikor vasárnap reggel fiatko lerántják róla, hogy akarod, hogy megyünk futni, úgy nem annyira. Nem, tehát, nem, nem annyira. De egyébként meg nagyon szép sport, és vannak komoly sikerélményeim, például tájfutó úttörő olimpiai bajnok vagyok, tehát ez is fura. Hát nem, ez nem, úton tehát, is, és Igen, az, az az öröm, az nagyon szép volt meg, hát megcsináltunk tényleg rengeteg nem. ilyen kis érmem, meg, hát nem szabad a szót már használni, de köcsögöm van, tehát ezt adtak a ajándékba a agyakból. A, hogy a első Igen. díj, meg nem tudom. Szóval a család az egészen sportos volt, és nekem uh -huh. is azok nagyon mentek, de én úgy döntöttem, hogy az a színészet lesz, vagy hát ez a a kabaré, meg a humor is a rögtön az elejétől az életemben volt a különlegességre való törekvés, mert végül is azt kérdeztedünk, figyelem, hogy nagyon jókat kérdezel, és akkor arra is válaszolunk. A... Én imádom, hogy beszélsz, ugye? Telefonon is fél órákat szóltunk. Szóval végül nem tudjuk, mit hol kezdtünk. Szóval, hogy a különlegességre való törekvés, azt, azt e, csinálom, csak a, az egyik, ami miatt egy normál szeretnél is szokta, ezt nem mindig értik a többiek, amikor csinálom, hogy majdnem minden szerepbe teszek bele saját mondatot. És ez az nem azért van, mert nem tudom tudom a szöveget, nagyon kevés darabnak nem tudom a szöveget, a meg tudom. De azért teszek bele sajátot, nem ilyen védjegyként sem, mert az se, hogy az ember ugyanaz csinálja minden darabban, sokan csinálják sajnos a És néha szoktak engem is ezzel gyanúsítani, de én akkor nagyon ideges teszek, és a legjobb barátaiknak is ide-oda küldöm. Azért teszek bele a sajátot, mert akkor az ember jobban birtokolja azt a szerepet, ha van benne valami saját. És ez nem, nem ugyanaz, sőt, én ilyen. Kicsit kényszeresen kerülöm, hogy amit már az egyik darabban előttem, azt a másikban már ne. Ami persze nem mindig sikerül, mert most éppen beszélgettünk, hogy a Igen. műsor előtt, hogy ipari mennyiségű gyártásban vagyok jelenleg is. Majd... Mennyiben pontosan most? Hát amikor legutóbb összeszámoltam, 32 volt párhuzamosan, de ezt próbálom a lecsökkenteni. Fogból is pont elég, nem? Tehát, ugye... Igen. Van ennek hátulütője, mert ugye a többi dolgot, jó, most éppen tévézek is, meg rádiózom is, de azért visszaveti mm. a egyéb dolgokat. Mert hát azon is viccet, hogy az intelligenciámat is rombolja, ugye? Nem jutnak dolgok eszembe miatt, hogy ezek veszekednek ezek a szövegek a fejembe, és ne nehéz másra. Viszont a különlegességre mm. most hogy a színház azunk kicsit, hogy azt viszont nem szeretem, amikor egy színházi előadás, vagy akár szerep megformálás arról szól, hogy most tegyünk nagyon különlegesek, mm. mert az meg már mind volt. Tehát igazából teljesen újat én nem nagyon látok kitálni, és azt szokod zavarni, amikor nézőként is, meg színészként is, hogyha mondják, hogy most ez nagyon érdekes lesz, hogy minden egyen nézzünk jobbra, és mondom, hát én ezt láttam, vagy minden. Tehát annyira nem érdekes, tehát maga az érdekeségre volt törekvés az a színházban nem érvényes, hanem az adott mű leginkább, ugye, amiket mi játszunk most, sajnos, hát azt még nem beszéltük meg a déres, hogy panaszkodjunk, -e, mert nagyon sikeresek vagyunk, de hogy lényegében ugye ipari mennyiséget játszunk ugye, abban a műfajban, ami előbb-utóbb az embert elkeseríti, hiába a csodálatos a találkozás, hát itt a Debrecenben a Lovart a mindig ünnep, számunkra izom, tényleg. tényleg Visszatérő vendégek. Igen, tuk. igen, egy most is, hát hogyha ébren maradunk, akkor be fog menni és megcsináljuk. Hozzunk annyi kávét, amit kért. Ja, akkor maradunk. A rendezők hogy tolerálják egyébként ezeket a dolgokat, mert ö, értem, hogy mire akarsz kiukadni. Vannak, Igen, van tehát olyan, vannak egy... olyan szerepek, van olyan darab, ahol ez belefér egyébként, amiről te most beszélsz, aztán Igen, van, amikor nem, de hát a drámai, adódik ez nem a sok fajta drámai dolab, szerepet az... játszom, drámai szerepet Igen. csak azt szoktam csinálni, hogy néha szórendet cserélek, de csak annyi. Tehát picit dolgok is ezek az csak az embernek saját magán, Meg hát benne kell maradni nyilván a szerepben, meg a storybookban, tehát érthető. Mondjuk a vicet félretéve néha egy-egy is tud nagyon komoly lenni, tehát azért azt az az nem az. kell a nézőnek sem alulértékelni, az ugyanaz a teljesítmény benne van, sőt, ugye filmeknél, színdaraboknál is. Valahogy, hát a szakma is máshogy kezeli a végjáték műfaját, noha abban ugyanúgy, forgatókünyvírás szempontjában rendezés, vagy színjátszer szempontjában nagyon komoly teljesítmény van. Abszolút, tehát ez pont Sőt, hát mi a Orosz beszélgettünk itt egy előző adásban erről, hogy ugye ő ebben a műfajban utazik, noha más dolog is érdekli, de konkrétan ő ezt megéli. Igen, tehát se konkrétan fizikális és nagyon koli teljesítményeket teszünk le az asztalra. Tehát egy előadás alatt nem tudom, hogy belefér a a 6000 méterbe, de körülbelül. <gifl> tehát, hogy sok sorban, hogy tényleg annyira dolgozzuk ki magunkat. Én pont ebbe a páratlan páros ugye ezt átvettem, ezt a sikerről szerepe volt, átvettem ugye a sajnálatos események miatt, és az volt a tervem, hogy akkor ezt ilyen nyugatra csinálom, hogy nem fogom ebbe rohangani magam, semmikor fújtatta a Dénes mellett valamelyik eredet, és mondtam, hogy csántam megint, hogy megint az van, hogy rohangálok, görögök, izzadok Tehát, ez arra volt hogy ez halkan szépen üdögélek, kávézom, eszem, és néha mondok, ami vicceset. Lege. Most de képest, ez képest, szóval tudjam, elragadott a hégén, ha nem tudunk mit csinálni. Én, én úgy jártam, ahogy a, amit Dénes mondott. Én uh, alapvetően elég uh, lustának tartom magam. De egyszer csak elhatároztam, hogyha már van ez a színészet, és uh, esetleg tehát ott, neked ott meg kell nyilatkoznod, akkor tök jó, hogyha az ember jó kondiban van. És uh -huh. elterveztem, hogy akkor én innentől kondíba fogok járni, és úgy igazán kipattintom magam, és tulajdonképpen ebből az lett, hogy minden napot voltam az edzőterembe, és annyira lesoványodtam, és annyira lepusztultam, hogy abba kellett hagynom, pedig miközben tudtam, hogy amúgy tök rosszat teszek magamnak, mert hmm. nem szabad minden nap, és kell, hogy regenerálódni hmm. tudjon a szervezetet. Mindig az volt a fejemben, hogy olyan büszke vagyok magamra, hogy van kedvem menni, hogy mindig próbáltam ezt addig csinálni, ameddig csak tudom. Csak a lyukadunk ki, az is, hogy neked nálad is valami határok feszegetése volt ebben, tehát valamiért ki akartad próbálni, tudod el is. Egyébként pont amikor az Oszkári súzsam, amit játszottátok, tehát ott volt, ugye ott a végén gyakorlatilag egy szár, kis szerű dologban, vagy egy gyönyörű darab, a kubikannával játszottok egy olyan történetet, ami nyilván nekem nagyon szívhez álló. És ott mindenki találgatta, hogy a Laci biztos táncolt valahol, tehát annyira vékony szikárizmai voltak, és akkor időt, hogy nem. Azt mondom, neked nézzük itt megérte ez a munkhajtó, ez mikori történet, az, ami, amiről most meséltél. Friss, hát ehhez kellett azért egy másfél-két éves mindennapos testet is. a, a test... kattintáshoz Az okay. avaró most lehet, mert ugye mert komikusok, akik kitalálják, hogy akkor ő testépít, és akkor nem tudtam táncolni, mert ugye be, be, a kezem. Mutattam a hallgatót. Persze nem az volt a cél, hogy így menjek, aztán csak. Ebben van szabadságutok, tehát a színészeknek ebben, vagy azt mondja otthon a feleségetek, hogy hát, bocsi, de inkább legyél már még izmosabb gyúr magad is, akkor ez a az az színházi az szerepek ellentétes. Tehát ez is egy nagyon érdekes történet. A önazonosság a legfontosabb. Nem. Az ember a saját alkatát, ami mondan. van, az ne változtassa meg. Tehát látunk olyan színészeket most nélkül, hogy nem tetszett neki, hogy vékony, és akkor szétgyúrta magát, és akkor úgy is marad. Ez mm -hmm. más Hollywood, ami. Mikor egy film miatt fél évig felkészülnek rá, és aztán visszamennek a saját alakjukra. Hát meg ott mindennel együtt, tehát a is, tehát lehet, hogy a táplálkozással volt gond esetleg, mert ott ugye rende, folyamatosan ugye ezt, hát én amikor a rövid hollywoodi történtemben nekem a sima hangfelmondásoknak is jött egy ember, aki figyelte, hogy jól vagyok-e vagy nem, és ha nem, akkor hoztak vitaminokat, ennivalót, ilyeneket. Más. Visszadom a szót. Szállatot. De te nem változtattad meg az alkotodat csak, kimerítettem nem csak, az, nem. Nem nem, csak kimerítettem a a uh -huh. tárakat. Ja, Jelemeritetted uh -huh. magadat, Aha tevejük itt ebbe hol A sportoló múltam az néha Zavaró, az azért volt az egyik drámai szerepem a kevésből az Rinyi 1566 című rock műzikebe. Ugye a maga az Rinyi Miklós Sasvár és Andor igen meg a török vezér vagyok, tehát én győzök, csak mondom. Na az szóval, az a lényeg hogy ott volt valami egy hetet voltunk nem Szigetváron osztotuk játszel ugye ahol konkrétan történt az esemény, de télen, igen. ahol kirántja a kardot és azt mondja uh, Sasvár és Andor, hogy előre ott Rinyi Miklós is ott mondta pont, tehát centire ott mondta, hogy ugye ez egy misztikus, szép, szakrális előadás, egyben nagyon szép előadás, de ugye ez kéves belőle sokat, hát nem az, hogy iszunk minden este, mert azért nem, de hogy de van társasági élet is. Szóval egy ilyen kemény hét után, és hogy nem edzettem egyáltalán, mert nem tudom, egy, előttem egy hónappal, az első triatlon világbajnokságon mondták, hogy fussunk, mint média válgatott, meg volt egy mm. azt most nem említjük, nem tudom, hogy van -e még a cég, és akkor a Gajdos Tamás, Müller, Attila, és én voltunk egy váltó triatlonban. Mm -hmm. És nekem futni kellett, nem sok kilométert, tehát mondtam, hogy simán lenyomom, mondtam, kettő-négy, tehát valamit, uh -huh. semmi különös. de tudtam, hogy nem vagyok edzett, és egy kicsit éjszakáztunk is, meg mit, mindent, nem voltam teljesen tönkre terve, nem voltam föltöltődve energiailag. És akkor a Pulai Imrével szórakoztunk, ott hülyeskettünk, ugye, a sportok szoktak, hogy. bajnok is volt. Persze, ugye, vízesportot evezősben meg most már bobba is, a jamaikai bobba, nem a magyar bobba, de oda ment át. Mert a víz megmaradt, csak szélárta a halmazállapot. És akkor, hogy. És vele szórakoztunk azon, meg a Verrasztelével is ott volt, és azzal hülyeskettünk, mert ugye ez egy ilyen PIÁR dolog volt, nem a hivatalos versenyprogram, de hát amellett voltunk, és akkor úgy nem volt meg, hogy melyik a cél, meg a rajt volt. Mert mindig gondolkodtak, hogy hol is. Mindig úgy helyezkedtünk, hogy mi álljunk mindig az elsősorban rajtnál. És hogy ezt csináltuk, nagyon örültünk, ezen is sikerült is az elsősorban állni. És elkezdtem magamnak mondani, hogy Endre, ne kezdj el velük futni. Ugye, mert tudtam, okay, mert, mert okos vagyok eredetileg, tehát tudtam, hogy nem vagyok abban az állapotban, mint régen, amikor tudtam volna, mert mondom, ezek edzettek, hát minden nap ah, edzenek, És ha kilőnek innen, és én megyek velük, akkor meg fog halni. És mondom, hogy nem fotó, szépen kocok, nem kocok, mert akkor meg a gyargyosztomás mert ugye meg akarta nyerni. Tehát, é, mi, ugye, igen, igen, Nagyon minden, amelyik, hát, nem. Hogy 60 fölött is csodálatos versenyeket nyer meg, Szóval mondtam, hogy nem futunk, de eldördült a pisztoly, és mint az állat neki álltam nyomni velük És így, a, a nem tudom, szám, hány kilométer lett volna, mondjuk meséljük négyem, az jobban hangzik, na, de ilyen 400 méternél összeomlott a keringésem. Tehát lényegében itt kiütöttem, mert a PR okok az fontos, hogy ahol látta. Tehát amíg láttak, addig mentem, mint a gazella, azzal a gepárt. És az első kanyarban, hogy mondtam magamnak, hogy annyira tudtam, hogy ez lesz, miért csinálod ezt. És ezt mondtam a apámnak, meg sem mutatom, mert. Ilyen már, tehát lényegében, hogy a mindenféle mm. csapatok voltak, tényleg sportolók, meg voltak ugye a kerekesszékesek, a járókeretes terhes anyák. Tehát ilyen csapatok is voltak, és azok is mentek el mellettem, mert én kerestem, hogy ho, melyik lukamon vagyok levegő. És próbáltam, hogy hol lehet ezt levágni, tehát hogy megszököm. Mm. De közben az is a fejem volt, én voltam az első a hármas váltóba, tehát ha megszököm, az mm. nagy baj. Plusz nem is tetett megszökni, mert. Ezt a nyúl, nyúl szerepét, nem, ilyen, nem. nem. <laughs> ideig. ideig nem, és akkor az Mondta, hátrébb én. lép hogy ugye? Ez a esés hajnali járat volt akonban -e a dunába, vagyis van fölvíz vagy levíz vagy valami. De, ne, de is ad nagyon nehézerül se magam egy mm. és akkor végül is visszahoztam a csapatot. Mondam, megtáltattam a levegődet, és akkor visszaelőztem. Ad hát minimum a a nacsoládos váltót és a járókereteseket azokat megaláztam, és szótan már el sprintelt, de a kajdos is ki volt, hogy hol voltam, mit csináltam. Hámondom ez ez orvosi probléma most ezt nem tudom. Megbeszélünk. hú. <síns> <Apamonta. Apamonta. síns> Kimondatlan érzések az apaságról. FM90 Campus rádió. Kedves hallgatóink. Önök az FM90 Campus rádió, című műsorát hallgatják, s benne három kiváló édesapával, mert lehet ezt mondani Laciról is, hiszen két hónap múlva, Rózsa Lászlóval, aki csak van egy színházi művész, Beleznai Endrével, aki humorista, és itt kápráztat minket a műsor során, alig kapunk szót, vagy kapunk levegőt, és szárazdénes színész. Fresőrészkészítő. Fresőrészkészítő. Folytassuk egy kicsit onnan a beszélgetést tovább, hogy ugye azt mondtuk, hogy családi minták, egy te benne vagy egy olyan sorozatban meg megjátszottál is, ahol ezek a családi generációk fontosak. Az egyik csatornám volt egy ilyen, ami kapcsán az a kérdés, hogy ezek a bizonyos uh, zárt ajtók mögött mi történik, hogy az valójában most is kutatják azt a területet, hogy generációkra visszamenőleg milyen titkok vannak, amelyeket másod-harmad generációban vélünk felnyitni vagy felfedezni, de hordozzuk ezeknek a terheit, a titkait, Aha. a ki nem mondott uh, szavakat, érzéseket, hogy ez a ti életetek a valóságban hozott -e valami Megtapasztalást, vagy gyakorlatilag azt tudjátok, mondani, hogy nyitott könyv az élete a apai nagyapai ágon a családotoknak, vagy az ember ebből ö, mindennapokban tapasztal valamit. Most nem arra vagyok konkrétan kíváncsi, hogy milyen titkok vannak a családban, vagy voltak-e, hanem ezek a bizonyos ki nem mondott szavak, ki nem mondott érzések. Ezek ott vannak-e vagy hoztok egy olyan mintát, ahol tényleg őszinte kommunikáció volt is olyan értékek átadása, amit ti is szeretnétek a saját gyerekeiteknek átadni, vagy akiknek már egy endre, neked nagyobb a lányod át tudtatok adni. Nézek, hiszen itt a Simor Otó, aki nem csak egy kiváló színész volt, és én nagyon sokszor láttam őt a színpadon, ezt mindig mondom, lacina középiskolásként ugye rengeteget jártunk színházba, és utána jött ő Debrecenbe, és nagyon-nagyon szerette a közönség is, mert hát egy kiváló színész volt, de hogy ezeket viszitek -e tovább, ezeket a nem terheket, hanem ilyen érzéseket, és akkor itt még egy dolgot hadd szúrja közben, hogy épp a Csukonai Színházban megy egy olyan darabban, valaci játszol, ez a imágó, ami kapcsán pont arról hogy a mai fiatal generációt meg az ő viselkedésüket, ugye a fiatalokról szól, ez a, hogy ifjúságról ez a darab, hogy az ember elgondolkodik, hogy őt hogy neveltik, és mit hozott magával. Hát abszolút. Ami nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, igen, mert erről mi beszélgettünk már. történik, igen. Az volt ebben az érdekes az imágóban. Mindenki azt gondolja, hogy ő nagyon különleges. A kamaszkora is nagyon különleges, hogy azok a dolgok, mm. amelyeket ő akkor megtapasztal, azok mm -hmm. mind nagyon egyediek, és senki nem érti meg azokat a dolgokat. És uh, elolvastuk a darabot, és mindenki ezt mondta, hogy róla szól, hogy ez Aha. az ő sztoria, Aha. pedig mm -hmm. nem egy hihetetlenül izgalmas mármint, hogy színes, amúgy nagyon jó a szöveg, de hogy nem annyira nagyon uh -huh. színes maga a sztori. És igen, elég kemény volt a folyamat abból a szempontból, hogy először gondoltam át, hogy én hol hibáztam akkor, de sajnos azt is, hogy a szüleim esetenként hol hibáztak. Ez az... nem olyan, mint egy családállítás az a Igen, uh -huh. tulajdonképpen <gül> igen. Ilyen feldolgozó foglalkozás igen. volt. Uh -huh. Nem örültem neki effektíve, hogy azt láttam, hogy a, hogy a szüleim tévedtek, vagy hogy azok, Róla, akikről mindig azt gondoltam, hogy nagyon nyitottak és nagyon türelmesek, volt, hogy nem voltak nagyon nyitottak és nem voltak nagyon türelmesek. Ami nem az ő hibájuk, ezt közösen rontottuk el akkor, mert nem volt egy jó kommunikáció. Uh -huh. Ők azt hitték, hogy én vagyok hülye, én meg azt, hogy uh -huh. ők egy kicsit. Uh -huh. Hát most biztos, hogy nagyon büszkék de ez kétségtelen. Ezt a témát akarom, ami tudom, hogy egy nagy téma, meg most tényleg nagyon sokan foglalkoznak ezzel, de itt a színészeknél, és ugye ti, mint apukák is megszólítva vagytok azért ebben, talán még hatványozottabban ott van ez. Konkrétan itt Dénes életében látom, de ugye Endre, és a tiédben is, hogy ezt, ha, ha az embert egy olyan család veszi körül, ami egy őszinte, egyenes, hogy máshogy szeretnénk élni ebben az életben, csak is így. De hogy ezt a mintát a mai világban tovább tudjuk, kell adni tényleg a gyerekeinknek, itt utalva a darabra, hiszen itt pont arról beszél, hogy a mai fiatalokkal kapcsolatos kommunikációban nem biztos, hogy értjük egymás nyelvét. És ezek a rejtett, vagy zártva maradt ajtók, ezek később jönnek elő, vagy később derülnek ki, akár egy-egy ilyen próba folyamat során. Tehát a konkrét kérdés csak a, a téma kapcsán próbálnám aztán nem azt a nél, milyen élmény jön elő, vagy gondolat hát, inkább. Igen, nekem erre azt mondja, Dini. Hogy beszézik <laughs> több... egymást? Én Dini babának, mert de csak azért, mert van egy ilyen és vonal darab a darabban ma. De tehát ma jön, hívom Déni babának, amikor nem, nincs benne, akkor nem, akkor déles okay, neki. Okay, okay. Hogy uh, hajamat is úgy fésőm reggel, mi lesz ami majd lesz. este. Abba az irányba indulunk el, hát nem igen, teljes. Én azt jól mondom, hogy fürtöske. fürtöske. igen. A igen, igen. És a lányunkkal kapcsolatban most remélem, hogy ők nem hallgatják az én szüleim ezt, mert az én szüleimmel való viszonyom az azért alapvetően jólakmondható, és nem panaszkodunk, de vannak olyan dolgok, amiket gondolkodom, hogy esetleg az emlékirataimba is szóval, szóval Vannak csúnya részek, de még ezt én nem kezdtem el kommunikálni, és ez nagyobb, még gondolkodom, hogy ez hmm. kell-e, kell vagy nem kell -e vagy hogy van ez. De azért jutott most eszembe, mert a mi gyerekünknek szerintem mi jobb mintát adtunk, mint már abban, hogy az élet dolgok most az, az édesemnek, is rengeteg fantasztikus oldala van, most apámat eddig, de mondjuk Again. nyilván. Ő egy rengeteg uh, csodát hajtott végre, a, mind a pénzféra, mind egyébként a kultúrába és a sportban is. Már a kultúra finanszírozásról beszélek óvatosan, bár ez most egy veszélyes, olvastam magam, hogy én azért vagyok valaki, mert apám fizetett nekem, már hogy támogatta, és semmit sosem nem támogatott, mert úgy érezte, hogy az én néha mondtam, meg ez. Szerintem nem, szerintem hogy az, tehát mint bankár, az pénzt, mondjuk egy előadás, amiben benne vagyok véletlenül, szerintem én ezt nem érzem korrupciónak, de jó, na mindegy, szóval először felmerült valahol, írta valamelyik trol akik nem sokan üldöznek engem a hogy csak azért vagyok a mer apám. Mondom, jó lett volna, én nem szégyelném. Hát a produktumot szégyeljük, vagy nem? De... Sokszor magából indul még ki mindenki. Az igen. De hogy, hogy a, a Milányunknak szerintem egy nagyon jó. Most tényleg az, hogy elindult nálunk az életben, és azt látjuk, hogy nagyon jól veszi az akadályokat. Tehát ami fontos az élethez, pont amiről beszéltél. Tehát az őszinteség, a tisztaság, az egyenesség, az, hogy a problémákat hogy oldja mm. meg. Nem hozózik, nem, nem menekül, hanem beleállis és kedvességgel oldja meg, alapvetően kedvességgel bálja meg, meg jósággal. Meg uh -huh. a harcait is. Tehát ez, ez, ez gyönyörű. tehát ezen meg is szoktunk hatódni a feleségem, de hogy ez milyen jó sikerült nekünk, mert nem feltétlenül ilyen mintáink voltak. Nyilván a feleségem szüleit is most sározom egy darabig hány óra. Van. Na, nem, hogy a. De, mert ott épp egyébként Anyósom, aki egy tényleges szentasszony, hogy szedtem az Anyósomat. Mondta is nekem, hogy ha mégis csak elvárnánk valamikor, most idén ilyen. leszünk 30 év együtt a feleségem, de mégis elvárnánk, akkor az ő ajtaja mindig nyitva áll előttem. Én, de úgy, hogy most, úgy értette. Na, és. És ő, ő például, ő náluk három gyerek van, és ez. Ezek a három testvér, hárman a feleségért, és, és És hogy ezért gondolhatta volna Anyosom Szymán, hogy ő éri hozzá, és tanácsokat akart, uh -huh. nem oltatott volna, mert anyám adott tanácsokat, és mindig mondtam, hogy figyelj, ezt szerintem beszéljük át, ülj le. <gül> tehát ez, tehát nem, nem jó tanácsokat adott. Anyosom pedig annyira bölcs volt, hogy ő azt mondta a feleségemnek, hogy ő azért nem ad semmilyen tanácsot, mert, mert azt látom, hogy testa sokkal jobban csinál, mint én valaha csináltam ezt az egész, Velés, és dolgot no, ez és ez, és ez, ez nagyon szín. Szakmailag meg szakmailag is utalt hogy nekem a, azt megpróbálom, tényleg most nagyon röviden összefoglaljuk, tehát nekem a, amitől én Beleznai vagyok az beleznai vagyis beleznai unger istván Beleznai istván aki a, a társadott vezető is volt tehát hogy az az utazós hogy azért van nekem mert ő ezt uh -huh. a vezetett akkor mondjuk igen, igen. tehát az utazó de nem úgy utaztak mint mi, hogy ma itt vagyunk holnap győrben, tehát ez egy kellemetlen mert most már mert ugye fél évekre költöztek oda egy színházba is addig ott uh -huh. játszottak szép volt és ő vissza, Visszahozható lenne lenne értelme egy két magyarországi egy területtim vagy a a határon túl. Lehet. I I igen, igen. Tehát, tehát, hogy regionálisan kellene nem össze-vissza a vakvilágba. Hát most a múlt héten, bocsánat, csak olyan volt, hogy úgy lett volna szervezve, Szeged körül tudtam volna három napot aludni és lejátszani az előadásaimat. a hét másik három napját pedig szombat Szombathely között. Hmm. Most ezt képest naponta jöttem. Emettem Szegedre, aztán Körmenre, vissza Szegedre, vissza más városokba, de ezen a területen. Na, de, Na szóval hát, annyit szúrjunk közben egyébként, hogy sokszor a néző ezt nem is tudja. És elvárítom, Hát nem tudja, persze, csak mi a. A Magyarországon ma a színészeknek ez a fajta körülményeik azok kajnak kívánni maguk Igen, után, mert ezért ez így nagyon nehéz. Igen. Na és a Venezláni csak annyira visszatérve, tehát ő 63-ban húnyt el, ugye mm. én nem, nem értem, én nem tájkoztam vele, csak rengeteg történetet hallottam, és amit átvettem mindenképpen, mint örökséget, és szakmai örökséget, hogy ő, a, ő rendezett is, mert Lucifer is volt egyébként a tragédiában, meg bombiván is volt, meg mm. rendezett a is is, azt mesélte nekem talán, vagy Agárdi Gábor, vagy. hát tehát hogy Gábor, hogy a, e, próbáltak a három a kislányt, és hogy a három a kislányt az egyezőben úgy próbáltam, mint a három nőért. Tehát atomedalok vannak, meg poénok, atom még ugyanúgy, hogy ki kicsit, de honnan jött, hova megy, mér, mm. megy, tehát minden abszolút elemeze volt, és szerintem ez a, az alapszínázi szakmai hozálás, amivel mm. nekünk uh -huh. is csinálni kell bármilyen műfajban, vet a sors. A sors. Dénes, olvastam valahol, ugye ritkán van rólatok a családról fotó, és ugye ezt tisztelben is kellene, hogy tartsa mondjuk a bulvárméd, hogyha valaki nem akarja ezt. Hogy sokat kirándultok, Ugye most hány éves a -e? kis 7 éves, hogy nagyon sokat szerettek kirándulni. Hát egyszer azt mondtad, és akkor ennek kapcsán lenne egy kérdés a többiekhez is, hogy ti olyan bolondék, tehát lehetne azt mondani, hogy titeket úgy. Hatnak, hogy bolondék, vagy ez csak az újságíró mondta rólatok. Tehát, hogy Nem, az az én Instagramon, aki Instagram... egy kép, és és abba... akkor éppen akkor a tengerparton voltunk, Aha. és uh, bolondosan nevettünk, és Aha. fújta a szél a hajunkat, és ez az eszembe, bolondék. Na, mert amit szeretnék tőletek kérdezni, hogy ha kellene magatokat így elnevezni, a családot, azt az egységet, ami így vagy úgy működik, és akkor ez van, hogy miként neveznétek el. Ugye Dénes esetében még most mondhatsz egy másik <gül> jellegű különzés hát ez nagyon cuki, nekem ez nagyon vagyunk, nagyon Ez szóval rossz és jó értelemben. Igen. Aha, tehát, hogy aha. Mi bolondok vagyunk. Már, már hogy egy hogy kicsit játékos, kicsit hát, szabad. Amióta, te... amióta, hét éves a gyerekem, de már én kétszer költöztem el. Tehát ez is nagyon bolondék. Egy évig, kétszer elmentem egy évre. De úgy mentem hogy egy évre, na no, akkor most vége, de minden nap ott voltam. Persze. Tehát, persze, Például erre is értem, hogy bolondék. De igen. akkor legyen a miénk az, hogy bolond. Ez nagyon, nekem nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon meg tetszett. Nálunk ilyen nem tudnék mondani, de az egyik nyaralásunkon, pont itt hajtószoboszlón voltunk, és akkor valami a Indián neveket adtunk egymásnak, de abból, ahogy szétszettük a bőröndöt, tehát a kipakolás közben. És akkor azért, mert hogy ki mit, hova rak, és akkor azért lett a lányom, az te kipa, de abból, hogy tepaposki. te pakolsz <síns> ki. <tekipa, ez síns> és a tekipa kipa gyönyörű Indián. Ő tekipa azóta én kinyínni, mert hogy én tudtam kinyitni az összes bőrön, de a többiek nem. Feleségedek is van kettő, és nem emlékszem, de nagyon után ezért engem, most sem emlékszem, mert ez élték, hogy sose emlékszem. ez az üzenet, hogy nem emlékszem. De annyira tetszik a tekipa meg a hogy az övé nem olyan. Jó, jó. biztos, csak nem emlékszem. De komolyan, majd most megkérdezem, a felírom valahova, és akkor betelefonálok. Mm -hmm. majd. Jó. <gül> <gül> hát talán kitartó vég. De mm -hmm. nem tudom pontosan, hogy miért. Igazából azért szerintem, mert Nyolc év vagyunk együtt, és igazából ebben négy év távkapcsolat. Oha. Tehát, Oha. De elég régóta elvidens, hogy mi együtt szeretnénk az életünket elképzelni, csak mindenki olyan szerencsés helyzetben van, hogy nagyon szereti a munkahelyét, hmm. és senki nem akar dobbantani, ami ugye most muszáj lesz helyzetből fakadóan. Még ugye egy igen, kitartó égtaná. Ez, amit most mondtál, hogy az életben nagyon sokszor újra kell kezdeni dolgokat, meg kell küzdeni dolgokért, újra kell gondolni az életet, hogy ez a ti életet Nehéz volt, hozott minta alapján működik-e, vagy ösztönszerűen csinálja az ember, vagy Dénes is itt mondta, hogy igen, van úgy, hogy elég, és akkor újra gondolja az ember, hogy ebbe kapunk-e valami mintát, azt visszük -e tovább. Kapunk. kapunk. Kapunk. Például az, hogy valamit elhatározunk, és belállunk, és akkor, tehát, hogyha egyszer már eldöntöttünk, és mm. ne viszakozzunk, azt én ott hagyom az apától. Abba biztos vagyok. Tehát, hogy az, hogy belállni abba, amit ő, tehát ő elavírozott az életében. Uh -huh. Fantasztikus szeretetet kaptam tőlük, meg, meg, meg most is nagyon erős hátterem van, de ebbe például az, hogy, hogy már pedig fiam, hogyha valamit kimondok, akkor az úgy van, nem engem fegyelmezve, hanem az ő életében. Azt például ilyet én nem láttam. És ezt például ezt a dolgot, ami nagyon fontos az életben, ezt nekem magamnak kell kialakítani, és egyre rosszabb vagyok benne. Azt, azt érzem, hogy igen. Tehát azt... Vagy mert hogy sodródsz? Igen igen igen, igen, igen, igen, igen. Eddig még valahogy beleálltam dolgba, de most valahogy elkezdtem múlni és sodródgatni. Nézzék, azt értem, Tehát én most újra össze kell magam szedni. Uh -huh. Hát, ha már őszinték vagyunk, akkor most például ezt érzem. Persze. Úgyhogy most újra, ez nagyon fontos dolog különben, hogy az ember igen. kimond dolgokat, vagy elhatároz. Vagy nem az, hogy ha már, hanem hogy tudja magát elhatározni. Uh -huh. És legyen biztos abban, amit elhatároz, az olyan. És akkor az az elhatározás az akkor. Lehet csak elhatározás, mert addig, addig nem az, addig csak egy ilyen próbáljuk meg. Igen. De el kell tudni határozni. Mm. De ezt, ezt megpróbálom a fiamnak én nagyon erősen. Hogy... Meg a másik dolog, hogy nagyon fontos a kamaszkor. Én például a kamaszkoromban akkor nagyon fontos az apa mm -hmm. egy fiúnak, lánynak is természetesen, de nekem fiam van, és abba se volt apám ott mm -hmm. úgy igazán, hogy akkor van egy ilyen apa-fiú, hanem ott, hogy nem tudott vele mit kezdeni. És az nagyon fontos, hogy valahogy elérni egy kamasznál azt, hogy mondjad el, ne tartsd magad, mert akkor abból bajok lesznek. És nálam lettek is, tehát mm. minden menekülés. De hogy, hogy az nagyon fontos. Ezt én, én most ezen vagyok, hogy most már 7-10 évesen már kiskamasz, tizenhárom, és csokolom, És akkor már elkezd menekülni, meg, meg, meg mm. ez forradalom. De most ki tud mondani dolgokat? Mert ez már 7 évesen is Én most erre nagyon figyelek, tökölye, az, amit, de 7 évesen szerintem én nekem is tök jó volt az apám, mert hogy gyerek apa, akkor még ízé, uh -huh. de hogy ez maradjon meg. Tehát én az, az, arra vágyok, hogy még 13 évesen is, amikor már elsős is lesz, akkor is legyen szeretlek, és ölelés. Ez fontos. De ez a fiamnál jól működik. El kéne hozni a feleségemhez is ezt. Én. Aha. <gül> <gül> Á, figyeljetek. Semmi sem reménytelen, én mondom, <gül> Se, úgy, ne, Semmi képen kell. sem. Mi mondom, én, én elég a minták ellen mentem, meg szerintem a feleségem is már az otthoni, de ez nem azt jelenti, hogy mindig tragédia volt, de hát pont a kamaszkort mondta de nekem a kamaskorba, pont akkor váltak, és így nem ügyesen. Tehát el, elég érdekes történeteink vannak erről, csak mondom, még nem határoztam el, hogy ez. De egyébként egy, lehet tréfásan feldolgozni, tehát mondjuk stand-up témának is jó, csak még, még nem szerintem őket felzaklatná, hogyha egyszer csak ezt elkezdem, tolni, vagy még téve, de még lehet, hogy egyszer csak elkezdem. De ezt ugye otthon úgy hát A feleségem, hogy a 30 éve vagyunk, tehát mi ha mi nem olyan nem nagyon, kevés. Azért. Nagyon tudatosan csinálnak, akkor is én is már van a volna mm. és Volt egy, egy szünetünk, volt csak egy hivatalosan, már hogy megbeszéltük mindketten, hogy most szünet van, meg volt azért mindenféle, tehát nyilván. De azért alapvetően nyilván azért vagyunk együtt, mert hát úgy érezzük, mm. hogy egymást vagyunk fogjuk meg, hogy meg a, tervek a feleségem a legközelebbi barátom már úgy értve, hogy a, aki a legközelebb áll hozzá. De azért meg szoktuk beszélni pár évente, hogy akkor mm. most, most hova, mm. majd. meg mi van. Ebből a legszebb, amit mégisek teljesen Igen. simán ellent mondani, mert simán csak szép, hogy amikor 20 éve voltunk együtt, a feleségem között egy SMS-t, hogy ráérek-e másnap 2 óra 1400 óra tól és akkor visszaítette neki, hogy Randi, hi -hi, és mondta, hogy igen, mondtam akkor rá. Igen, én emlékeztem, hogy mikor volt az évfordulunk, tehát ezt a követem, már nem tényleg ez nem az erősségeim közé, de azt emlékszem arra. És akkor, de mondtam, hogy ha most ő hívott meg, akkor a hagyjukat biztos valami meg van mm. szervezve. És akkor oda mentem, és de az is nagyon vicces volt az is ilyen hollywoodi filmes, hogy amikor bementem az étterembe, akkor a fincérek bele vagy, mondom, mi van már? meg. nem, mondom, külön terem volt, az hogy nem úgy bérelték ki, csak pont elment, és a kettesbe voltunk, akkor gyorsan szerkesztem, hogy rövid legyen történt, történet. Tehát, hogy gyorsan nem ettünk, uh -huh. akkor utána bejöttek a pincérek a lángoló tortávat, egy görög tűzjáték ágyú, sortűz. letette, ezt megettük a tortát, és azt néztem, hogy még nem vagyunk ezzel, meg mert mondtam, hogy de édes vagy, ezért És akkor még mi mindig kukucskáltak be a pincérek oldalról, mint az összes rom romantikus komédiában. Hogy mondom, akkor még valami biztos van, megy izgulnak a személyzet, izgultán. És akkor a freségem egy abba volt egy gyűrű, és akkor hogy hozzá megyek el, hogy megkérte a kezemet a következő húsz évre, és akkor azt elfogadtam, akkor kísírtuk magunkat, mm. és akkor mondtam, hogy azért négy évente beszéljük át, de, de csak praktikus volt, tehát nem, de odaadtam a kezemet a húsz évre. Például ez egy ilyen nagyon szép dolog, és hát nyilván ahhoz, hogy hosszan tudjon az ember egymás egyetel mm -hmm. elviselni, az nyilván kellene ezek, hogy újra meg újra keresem. Hát, hogy esetleg azt mondom, hogy nem, hagyd, engem ja, mert, végén, mert nem tudták, hogy a feleséged elképesztő. És utalnak, hogy a is újra élték ez Igen, lehet, igen. és jaj, sikerült jaj. nekik, és akkor taps, igen. mint a... Jaj, a jaj. Taps, üdvriválgás, odaadta nekik a, a gyűrűt, meg a kezet. És kész, kész. a Fogalmam sincs, hogy idesapám, hogy csinálta. Nem tudom, hogy ez hogy lehet átadni. Én azt a hihetetlen biztonságérzetet, ami volt mellette mindig, az autóban, otthon, bárhol a világban, én... Akkor voltam a... Te persze, állandóan fájtoltunk. Most is Aha. édesapámmal nagyokat fájtolunk, de... <gül> Hánya majd testvérek lesz? három hárma De ez, ez fantasztikus az a, az a nyugalom, ami mellette tud lenni, mert... Magyar valamiféle bölcsesség is jön. És vagy a határozottság, vagy, vagy az intellektusa okán... Mm de bárhova mentünk eddig a világba, valahogy mindig minden jól alakul, mert tudja, érzi, összönösen, teszi, veszi, rakja, hmm. megmondja. <gül> <gül> és hogy az a helyén is van, tényleg. Itt a műsor végéhez közeledti még két ö, kérdésem lenne, aztán legfeljebb csak az egyik férbelek, hogy a ti életetekben a siker az valójában mit jelent? Itt nagyon sok mindenről beszélgettünk, szerintem értékes dolgokról nem sem a tikus is felszínes módon, de a, ugye a mindannyian kergetjük, kergetik a sikert, és úgy valójában talán életünk végéig keressük is, hogy mi a siker igazából. Hogy ez lett volna az egyik kérdésem, a másik, meg azt csak azért vetítem előre, mert esetleg gondolkodtok rajta közben, hogy maga a műsor címe, ugye apamonta.hu, és keresünk néha olyan mondatokat, vagy gondolatokat, amik valójában elhangoztak apai, nagyapai ágon, ezt apa mondta, és belénkívódott, belénkék elődött, akár tovább is adjuk a gyerekeinknek, vagy tudatalatt azt veszük észre, hogy hoppá, ezt most én ugyanúgy mondom, vagy csinálom, ahogy apa vagy nagyapa mond. Van-e ilyen konkrét történetetek? Ugye ezt hagynám a legvégére, esetleg a sikerrel kapcsolatban, melyik kötöknek van gondolata vagy élménye, hogy tényleg mi a siker a mai világban valójában? Ez nagyon érdekes. Nekem egy ilyen félbehajolt projektjeim vannak, tehát ilyen félkész sikerek. De jó, nyilván van olyan siker, ami egyértelmű, mm. mert hogy szakmai, de mondjuk, amitől én ilyen, közismertettem az ugye azok az állinterjúk, még a. Igen. Fidelikusnál, vagy a műsorában is ez nyilván az szakmailag is, bármikor nézem meg, nincs kivetni való benne, és hát 4 millió nézom, ami van uh -huh. szinte. És odaszámol, hogy lehetetne. Tehát nyilván az a pipa, de, az, az rendben, de hát a többi meg úgy van, hogy végül is voltam, hogy a Hollywood is, de nyilván nem a, az álmoknak megfelelő utat futottam be, és mi azt teljesen tudatosan döntöttünk, hogy hazajövünk, de néha eszembe jut, hogy akkor mi lett volna, ha. Uh -huh. De ilyen, egészen egyszerű, hogy mit tudom, hogy ez a humorista dolog, ez is fontos volt nekem az elétől kezdve, de mondjuk a gimnázium után, nekem is a is, és nem oda mentem, nem az Aligerseigre mentem, és az nagyon jó volt nekem az a legerszeg, tehát semmi baj az csak Hogyha megkapos még, akkor meg valószínűleg egy másik pályát futok be, nem biztos, de valószínűleg. De tudjuk az életben, nincs mi lett volna, ha. Igen, csak hogy az, mondtad, azért, hogy. Ahol... döntésünk minden. És az az érdekes, amiben most vagyunk például ma is a, a Dénessel, mm -hmm. ugye, mint a, a páratlan páros című előadás, ezt itt elházakkal játsszuk, sikitoznak az emberek, ha gyönyörű történetek, nagyon boldog, nagyon nevet, nagyon jók is vagyunk benne, tehát tényleg nem is az van, hogy szégyenni mm -hmm. kéne, mert hogy nem tudom, mi csinálunk benne. Nagyon Rendben van, csak közben az ember, tehát az, hogy relatív. Tehát egyrészt lehet teljesen sikernek felfogni, hogy ez csodálatos, és akkor mi a jó, pont ezt csináljuk, de hát közben azért nem feltétlenül. Tehát mert, mert, mert közben azért mégiscsak egy olyan műfaj csinálunk, amit majdnem most nem a végjátékra gondolok, hanem arra, hogy minden nap másik városban. Ez mondjuk most már azért a szakmába elterjedt, de hát amikor én kezdtem, akkor az kifejezetten megvetést váltott ki, hogy mm. én megyek záhonyba. Hát így közben meg szép, meg az emberek örülnek, de hát közben az ember meg néha, hogy elgondolkodik, hogy lehet, hogy egész más kéne csinálni, vagy nem tudjuk, szóval ez egyen, mondom, hogy teljesen relatív. Történt elégedettség, amit keresen inkább ezekben? Igen, amikor, amikor biztos. Persze voltak olyan produkciók, hogy mindegyik műfajban. Tehát ez az Rinyit, de... ha már említettem, az Rinyinek, a Igen. bemutatója, meg az Rinyinek, az 10 éve, 11. Igen. éve játszuk. Mondjuk nem sokszor, mert az a szeptember maga, tényleg a Szigetveri ostom idején játszunk általában, és akkor ha pár vendégeték van nyáron, a, az teljesen rendben van. Néha másholrólunk így, az összeegy zavarja a itt, hogy hol vagy. Na, nem, hogyan... Na, hogy az teljesen rendben van mindenféle szempontból, vagy a tenkes kapitányát csináltuk, például Siklóson, az, az is egy olyan, amit teljesen rendben van, meg, meg sorolhatnék még egy csomit, ami teljesen rendben van, de van ami meg ilyen kétfenekű. Most erre direkt a szót száraz kollégának. Be. És mit, van nekem, amit, amivel a nevemet megjegyezték az emberek, az nem is az állinterjú, hanem a Csícs című a című műsor, a, a című műsor az egész az is nagyon magas nézettségű, Rengeteg nagyon jó dolgot csináltunk benne, de csináltunk benne rengeteg borzasztó dolgot, és ugye az hozott egy olyat, hogy az beröltette ilyen brandingként a nevemet a köztudatba, de közben meg egy csomó szégyen teljes már, hogy rajongótábra is nagyon nagy ellen volt, és az már a mai szintű trollkodásba ment, tehát ez becsület sértése, meg jó, és akkor itt, itt, a egy záróban te ott, önazonosult azonosultál? Egyrészt, igen, egyrészt, igen, másrészt, meg voltak olyan műsorok is, amikor a feleségemnek, hogy én most bemegyek, felmondok a vágás, meg a meg közben nem jött ki, meg, meg nem, hát meg Persze. voltak borzalmak, amik a sorozat termelés miatt voltak nagyon rossz mm. jelenetek is, meg voltak zseniális jelenetek is, meg voltak megúszósak is, tehát ez mindenféle volt. Tehát ebből most az a tanulság, hogy összefoglalva, egyrészt, hogy nem hagyjuk abba, mert azt is hogy feladjuk és elmegyek kertészkedni, mert mm. az is jó, vagy pedig hát mindent a helyén próbálom kezelni, és hát az, hogy van egy saját értékítéletem, tehát amikor én játszom, hiába, függetlenül attól, hogy nagy siker vagy nem nagy siker, én tudom, hogy aznap milyen voltam, és akkor azt meg kell őrizni, ezt, hogy az ember objektíve magát, és lépegetni arra, mm. amit meg igazán szeretne. Mm. Azt meg vagy sikerül, vagy nem, de hát addig is maradjunk magunk. Dénes. És megijedt, igen. Ilyen jó, hangosan jól. Nem. Van a, a Batmanben mondja a Joker, hogy why so serious? Miért vagy olyan komoly? És uh, nekem mindig azok a kis sikerek, hogyha sajnál látom saját magamat kívülről, hogy mennyire komolyan veszek dolgokat. És hogyha azt így elérném, hogy ne vegyem komolyan ennyire az életet és a történéseket, akkor jó. az már egy siker. Úgyhogy én meg azt mondanám, hogy miért vagy hogy komoly? Nem szabad komolyan menni dolgokat. Tehát most is például visszagondolok, hogy miket mondtam, szerintem túl komoly voltam. Egyáltalán nem. Mi, Jó, nem, mi, mi nem így De azokat a de... problémákat, amiket elmondtam, Igen. arra lehet úgy tekinteni, hogy neved már annyira komolyan. Jó, hát Majd ez te jól én... fogod csinálni. In the, end of the day, persze, azt lehet azt hogy ez csak bennünk van. Tehát azt a fajta komolyságot, vagy hogy meg megfogalmazunk, ezek, ezek értékek szintjén vannak inkább. Igen. Aztán persze egy kicsit így vegyük lazábban az életet, nem kell. Mici is ezt mondta, nem? úgyhogy Igen. ez rendben volt. Laci Laciusko, záráskimel. Számomra, a színházban a siker az tudnak életben. szeretni. Aha. Hogy tudnak szeretni tényleg, és hogy meg is tapasztalhatom az emberek szeretetét, és hogy elhitetik velem, hogy, hogy, hogy amit csinálok, az fontos, hogy élvezhető, lehet róla beszélgetni. Nekem ez, ez siker. De, hiszem történet, van valami, ami egyébként eszetekbe jut. Ehhez kapcsolódik nekem, nekem, nekem nagyapám. Ég. Amikor arról beszélt, hogy milyen egy jó színész, akkor azt mondta, hogy egy jó szerethető kell legyen. <gül> <gül> És édesapám is mindig valami hasonlókat mondott, hogy ha valami fontos az életben, az a, az a szeretet. Talán erre. Erre vágyik mindenki, nem szeretve lenni érzés, az alapja Hát mindennek. meg szeretni, az is legalább az is olyan fontos, mint szeretve lenni, igen. É, hát és talán ezt is hozzuk is, meg még is kell tanítani gyerekénket arra, hogy hogyan szeresd úgy hogy a másiknak is jó legyen, mert talán sokszor a konfliktusok itt generálódnak, hogy a szükségleteket nem látjuk, és nem azon a szinten, vagy nem úgy szeretem a másikat, ő meg azt hiszi, és mondja, de hát én szeretlek. Azt mondják az okosok, hogy magunkat kell Igen. A helyes okosok másik visz, meg azt mondja, akkor te önimádó vagy, és a saját vagy elfoglalva, ami meg nincs így, mert ha nem szereted önmagad, nem tudsz másokat szeretni. Tehát ezek nagy igazságok. nem. Nem, mert csak ez is hülyeség, hogy mondtad, hogy ami jutott eszembe apámra, és gondolom, hogy van egy csomó, de nem jutott eszembe mondat normálisan, de hogy a, ami jutott, ami nagyon fontos, hogy amikor elkezdtem focizni, akkor mondta, hogy az ember nem csak a lábával focizik, hanem a teljes testével, mer. és akkor ezt éreztem meg. Mert ez, ez fontos. Ez így érdekli a nőket is, Igaz, szentem, hogy igen, igen, igen. Igen. Igen, igen. <sú> Ez, ez a tanulság a mai napnak. <sú> <Igen>. <sú> teljes testtel laddarúgjunk, arra kérünk mindenkit hanem szépen mai vendégeinknek, szárazdénesnek Dénesnek, Andrének, és Rózsa Lacinak, hogy vendégeink voltak. Egy kellemes beszélgetés sem vagyunk túl, és bízunk benne, hogy a hallgatóink is jól szórakoztak. Hallgassák továbbra is az FM90 rádió műsorait. Az apamonta.hu minden vasárnap 11 órakor jelentkezik, aki pedig az előző adások beszélgetéseire kíváncsi, az a www. ApaMonta.hu című weboldalon visszahallgathatja ezeket az adásokat. Kívánom mindenkinek további szép napot, vendégeinknek pedig úgy szintén viszont hallásra. Szia szépen! Viszont viszont hallásra. Ez volt az ApaMonta.hu, az FM90 Campus Rádió önkritikus őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor, ugyanítt.